Másodszor a Holdon Talán még emlékeztek rá, barátaim, egyszer már elmeséltem nektek, hogy amikor Törökországba tartózkodtam, hogyan hoztam le ezüst szekercémet a Holdból. Másodszor sokkal kényelmesebb módon jutottam fel a Holdra, és meglehetősen hosszú időt töltöttem odafönt, így alkalmam nyílt rá, hogy alaposan körülnézek. Most hallgassátok meg második hódutazásom kalandos történetét. Amennyire csak emlékezetem engedi, az igazsághoz hívem beszélek el majd mindent. Egy távoli rokonomnak rendkívül hóbortos ötletet támadt. Meg akarta keresni az óriásokat, mert úgy vélte létezniük kell valahol a világon olyan embereknek, mint amilyeneket Gulliver Brogdingnam királyságban látott. Így hát felfedező útra indul, és megkért, tartsak vele. Gulliver kalandjait csupán fantáziadús mesének tartottam, és épp oly kevéssé hittem Brogdingmánk létezésében, mint akár Eldorádójéban. De mivel rokonom rám kívánta hagyni vagyonát, akarva, nem akarva, teljesítenem kellett kívánságát. Azt hittem, ide-oda hajókázunk majd az ismeretlen tengereken, aztán szépen hazatérünk. Nos, felszedtük a horgonyt, és különösebb kalandok nélkül szerencsésen eljutottunk a csendes óceánra. Egyetlen szokatlan jelenséggel találkoztunk. Láttunk repülő nőket és férfiakat, akik a levegőbe divatos táncokat lejtettek, és mesteri bukfenceket hánytak. Egyébként semmi említésre méltó esemény nem történt. Hajózásunk 18. napján, amidőn helyi szigete mellett vitorláztunk el, orkán támadt, és legalább ezer láb magasba röpítette hajunkat a tükre fölé. A magasban száguldó szelek feldagasztották vitorláinkat, és hihetetlen sebességgel sodorták hajónkat. Hat hétig szálltunk így a felhők felett, amikor végre fényes, gömbölyű szárazföldet pillantottunk meg. Valamiféle szigetnek látszott. Hamarosan megfelelő légi kikötőre akadtunk. Hajónkat kormányozva kikötöttünk. Csodálkozva láttuk, hogy lakott helyre értünk. Még jobban csodálkoztunk, amikor mélyen alattunk egy másik száraz földet pillantottunk meg, városokkal, fákkal, folyókkal, tavakkal és hegyekkel. Úgy tűnt, hogy a mélyben földünket látjuk, amit elhagytunk. Bizonyára sejtitek már, hogy a fényes sziget, ahol kikötöttünk, a hold volt. Nem sokára csodálkozva meredtünk az elén kerülő emberekre, akik óriási háromfejű kesejükről lovagoltak. Első pillantásra legjobban e ijedtünk meg. Hogy valamelyes fogalmatok legyen e hatalmas madarak méreteiről, elmondom, hogy kitárcárnyuk hossza, hatszor akkora volt, mint leghosszabb kötelünk. Ahogy mi a földön lóháton közlekedünk, a hordlakók kesejükön lovagolnak. Azon már szinte meg se hogy háborúba csöppentünk bele, ugyanis a hold király épp hadat viselt a napellen. Mihály tudomás szerzett jelenlétemről ő felsége azonnal tisztirangot ajánlott fel hadseregébe, amit köszönettel visszautasítottam, mert egyszerű magánemberként kívántam körülnézni a hordbéli birodalomban. A holdom mint rendkívül nagy volt, példának okáért a házi légy majdnem akkora, mint nálunk egy birka. Engem az öreg katonát elsősorban a holdbéli hadsereg érdekelt. A hold lakóinak legelterjedtebb fegyvere a retek. Haító dárdaként használják. Akit egy jól irányzott retek leterít, alulról szagolja az ibolyát. Bajzsukat a gombák alapjából készítik a fegyverkovácsok. A retek idény végével sincs náluk fegyvernyugvás. Retek helyett spárga folytatják a háborúzást. A nagy kutya csillagkép néhány benszülöttjével is találkoztam a holdon. Ezek vállalkozó szellemi üzletemberek lévén, igen gyakran megfordultak a holdon is. Különös lények. Arcuk akár egy óriás boldogé, szemük szinte az orruk hegyén van, szemhélyük egyáltalán nincs. Ha aludni térnek, nyelvükkel akarják be a szemüket. Átlagmagasságok 20 láb, de a hódlakókhoz viszonyítva, akik legalább 36 láb magasak, alacsony termetűnek mondhatók. Igen, furcsálottam, hogy a hódbéli teremtmények nem embernek, hanem főzvelénynek nevezik magukat, és pedig azért, mert ételeiket, akár csak mi, tűzön főzik. De hol van az ő étkezési formájuk a mi ceremóniáinkhoz? Nem sokat teketóriáznak, hanem minden időpocsékulás nélkül kinyitják a bal oldalukat, és étkeiket egyszerűen beteszik a gyomrukba, méghozzá nem a napi, hanem az egész havi mennyiséget. Így természetesen csak havonta kell ezt a műveletet megismételniük. Ez a praktikus megoldás tetemes időmegtakarítást jelent számokra, hiszen évente mindössze tizenkétszer kell táplálkozniuk. Véleményem szerint, ha nem lennénk annyira haspátiak, ezt a remek nálunk is igen üdvös lenne meghonosítani. Azt is furcsálottam, hogy odafent minden a fákon terem. A főzvelények a legszebb fákon teremnek. A főzvelény fák egyenes ágait hús színű levelek borítják. Termésük kemény burkú és csontkemény héjú, legalább hat láb nagyságú óriás dió. Dió éréskor aztán a legnagyobb óvatossággal szedik le a termést, és odahaza érlelik tovább a szekrény tetején. Ha életre akarják kelteni a dióbelet, a diót egyszerűen megfőzik egy üsdben. Néhány órás főzés után kinyílik a héj, és az új főzvelény kiugrik belőle. E holdbéli állampolgárok sorsa már héjkorukban, tehát még születésük előtt el. Az egyik dióból katona, a másikból filozófus, a harmadikból pap, a negyedikből jogász, az ötödikből paraszt lesz, és így tovább. Az újszülött még hétkorába szerzi meg elméleti tudását, amit azután születése után születése gyakorlatban tökéletesít. Előre megállapítani, hogy melyik héj mit, kit, rejt, szinte lehetetlen. Ott tartózkodásom idején egy hordbéli tudós ugyan nagy hűhóval bejelentette, hogy rájött a titok nyitjára, de rá se hederítettek. Mindenki bolonnak tartotta. Igen, a holdon a tudósok, felfedezők, a gondolkodók sorsa, cseppet sem méltó. Én mégis irigyeltem a hordlakókat, mert megfigyeléseim szerint kevesebb baj, betegség, fájdalom gyötli őket, mint bennünket, és ha megöregednek, nem halnak meg, hanem könnyű füstként elszállnak a légben. További megfigyeléseim során azt is megállapíthattam, hogy a főzelvények nem ismerik az ivást, a test ürítését, minden fölöslegeset kilélegeznek. És csak egy új van a kezükön. Éme a természet különös játéka. Egyetlen újjuk, hüvelykújjuk többet ér, ami öt újunknál. Ennél fogva kezüket nálunk sokkal ta ügyesebben és jobban is használják. Fejüket a jobb hónuk alatt hordják, de utazáskor, vagy ha éppen olyan dologba fognak, hogy mindkét kezükre szükségük van, egyszerűen otthon hagyják. Könnyen tehetik, mert bármilyen messze legyenek is a fejüktől, akármikor tanácsot kérhetnek tőle. Természetesen a hordlakóknak is szükségük van egy felettes főre. Ezért minden dióból lett katona, filozófus, pap, ügyvéd és paraszt felett magasztos uralkodók uralkodnak. Ezek persze sohasem végeznek kétkezi munkát, így kezük helyett inkább látó és halló szervükre van szükségük, hogy idejébe gyűjön világosság a kobagjukba, ha netán egy alattvalójuk összeesküvés szűne ellenük. Épp ezért ilyesmi csak igen ritkán fordul elő a hold lakók között, mert náluk a nagy urak keze valóban messzire ér. A nagy fő-főzelvények könnyűszerrel értesülnek a néphangulatról. Fejüket rangjeltve küldik a népközi, hogy majd a legfrissebb híreket összegyűjtve adott időbe visszatérjenek a tulajdonos otthon testéhez. Megfigyeléseim során a holdbéli szőlőt is alaposan szemügyre vettem, barátaim. Ha hiszitek, hanem a hordszőlőmagja, és ezt különösen érdekesnek tartom, épp oly, mint a földi jégeső szeme. Szent meggyőződésem, hogy amikor vihar támad a holdon, és a szélvész leveri a szőlőt a tőkéről, a szőlőmagok jégesőként hullanak a földre. E felfedezésen bizonyára nem újság szőlőz gazdáink és borkereskedőink előtt, mert elég gyakran ittam olyan bort, amit minden valószínűség szerint jégmagból sajtoltak, mert ízre és minőségre pontosan megegyezik a holdborral. Ó, majdnem elfelejtettem egy érdekes dolog megemlítését. A horlakók agyuként használják a hasukat. Mindenféle dologgal tömik tele, és szükség szerint kibecsukogatják, akárcsak a gyomrukat. Még az nincs belső szervük, tárt nincs szívük, májuk, epéjük és a többi, és ruha gondjai sincsenek, ugyanis nem viselnek ruhát. Így azután gondoljátok csak el barátaim, minden, ami számunkra oly keserve szívfájdalom, ő náluk teljesen ismeretlen, hiszen ami nincs, az nem fájhat. A szemükért is irigyelhetnénk őket, mert kedvük szerint bármikor kivehetik és visszatehetik és egyformán jól látnak vele még akkor is, ha óruk hegyére teszik, vagy ha a kezükbe tartják. Ha netán elvesztik, vagy elrontják, egyszerűen újat vásárolnak, esetleg kölcsönkérnek egyet, és ezzel épp oly jól látnak, mint látnak a sajátjukkal. Ezért a Holdon mindenütt szemárusokba botlik az ember. Ebből adódóan egyetlen divat dívik a hordlakoknál, és pedig a szem színe. Egyszer a zöld szemadivat, máskor pedig például csak kikiricsi sárga szemet visel az igazán elegáns holdakó. Elismerem, hogy mindaz, amit a holdról elmeséltem nektek, különösnek, sőt talán hihetetlennek is hangzik, de amelyikötök akár csak mákszemnyit is kételkedik igazmondásomban, könnyen meggyőződhet tévedéséről, ha elutazik a holdra és körülnéz egy kicsit. Utána már nem fog kételkedni szavaimban, és elismeri, hogy hozzám hasonló szavahihető világjárók kevésak a földön. Bizony mondom, barátaim, tetteimben és szavaimban egyaránt a régi bölcsmondás szerint élek, mely szerint az őszinteség a legcélra vezetőbb.